Ja ha sortit a la llum un nou número de La Mallarenga, la publicació realitzada per l'historiador Tianen José María Tofoli i que ens apropa periòdicament Bucins de la història de la vila. El número de setembre s'ha centrat en parlar de les caramelles, les cançons que es cantaven a final de quaresma. Però en aquesta ocasió Tòfoli no només pretén recuperar el record d'aquestes cançons, sinó que també hi aporta un caràcter reivindicatiu proposant que recuperi aquesta tradició tiana. Coses que han anat canviant el format, han anat subsistint, en canvi les caramelles no, si ho va canviar, doncs, a veure eh, si sí, doncs, els cantaires i amb la llegidoria de cultura i una mica entre tots doncs, trobéssim una manera d'un nou format per a la societat, aquesta tradició catalana que teníem aquí. Les caramelles tenien tradicionalment temàtica religiosa, ja que cantaven la joia de la ressurrecció de Cris, però en els últims temps han incorporat cançons de tof estiu i també d'aire satírics sobre qüestions locals. Una curiositat de l'últim número de la mallarenga és precisament llegir algunes estrofes de cançons que parlaven de Tiana. Lo maco de la caramella i així també eren les estrofes populars locals que es feien a cada poble, eh? del dia a dia, de l'any i del moment pues, que es feia, no? Pues, en aquest dia un de diferents anys pues, pues, que he llovat, ja parlaven pues, del Canvia, dels fatals dels carrers, lo que era en aquell moment, eh? bueno, pues, ara també pues, de, de llovar-hi el pues, que seria el, el moment actual a la vila. No? La revista La Mallarenga, que vol ser mitjà per difondre la història de Tiana, es pot obtenir gratuïtament a la papereria multicolor situada al carrer Lola Anglada i també a la biblioteca Radio Tiana: Serveis Baratau.